Частина друга. Розділ десятий. Із вибуху стіні. Сторінка 164-165. Незалежно від наших думок про справу Керрі Вайт, вона лишилася в минулому. Зараз уже пора звернутися до майбутнього. Як зазначає Дін МакГафін у своїй блискучій статті в щорічному альманасі «Журнал Science, якщо ми цього не зробимо, нам майже, напевне, доведеться заплатити за цю розкіш. І ціна, скоріш за все, буде високою. Тут постає колюче моральне питання. Наразі розвиток науки невпинно наближає нас до точного визначення гена телекінезу. Наукове товариство здебільшого припускає. Дивись, наприклад, статтю Бурка і Генегана «Думки про виокремлення гена телекінезу і рекомендацій щодо контрольованих параметрів у щорічнику мікробіології Берклі, 1982 рік» що коли буде розроблена процедура тестування, усі діти шкільного віку муситимуть пройти його так само планово, як проходять пробу манту. Але телекінез – не хвороба, а така сама риса людини, як колір очей. Якщо телекінез дійсно проявляється як одна з супутніх властивостей пубертатного періоду, і якби цей гіпотетичний тест на телекінез проводився під час вступу до першого класу, ми без сумніву були б попереджені заздалегідь. Але чи працює в цьому випадку принцип – хто попереджений, той озброєний? Коли проба манту позитивна, дитину можна вилікувати або ізолювати. Коли тест на телекінез дасть позитивний результат, у нас немає ліків, окрім кулі в голову. І як можна ізолювати того, чиї здібності одного дня дозволять йому розносити стіни? І навіть якби таку людину можна було б успішно ізолювати – чи дозволить американський народ забрати в батьків їхню маленьку донечку після першого знаку про початок перехідного віку і замкнути її десь у сховку на решту життя? Навряд чи. Особливо тепер, коли комісія Вайт зробила так багато, щоб переконати людей у тому, що Чемберленський жах був абсолютно випадковий. Виходить, ми ніби прийшли до того, з чого починали. Зі свідчень Сьюзен Снелл. Даних під присягою перед комісією з розслідувань штату Мейн, зі звіту комісії Вайт, сторінка 306 472. Отож, міс Снел, комісії хотілося би звернутись до ваших свідчень щодо вашої зустрічі з Кері Уайт на стоянці кавалера, про яку ви заявили раніше. Чому ви питаєте про одне й те саме? Я вже розповідала вам двічі ми хочемо впевнитися, що всі дані правильні в кожній деталі. «Хочете впіймати мене на брехні, так? Вважаєте, що я говорю неправду? Ви кажете, що знайшли Керрі десь? Хтось мені відповість? О, другій ночі, 28 травня, це так? Я не відповідатиму на жодні питання, доки ви не відповісте на моє. Міс Нелл, ця комісія оповноважена притягти вас до відповідальності за неповагу, якщо відмовитися відповідати на будь-яких підставах, окрім передбачених Конституцією». Мені байдуже, як ви там уповноважені. Я втратила того, кого кохала. Можете тепер кинути мене у в'язницю. Мені однаково. Я, я. Ох та ну вас до чорта. Усіх вас до чорта. Ви намагаєтеся, не знаю, розіп'яти мене чи щось таке. Відчепіться. Коротка перерва. Міснел, чи згодні ви продовжите давати свідчення? Так, але я не дозволю себе цькувати, пане голово. Звісно, ні, юналеді. Ніхто не збирається вас цькувати. То ви стверджуєте, що знайшли Керрі на стоянці вказаного шинку приблизно о другій нуль нуль, правильно? Так. Як ви знали точний час? На мені був цей самий годинник, що й зараз. Просто уточнював Хіба кавалер не розташований за добрі шість миль від місця, де ви залишили материну машину? Це якщо дорогою, а навпростець десь три. Ви пройшли цю відстань пішки? Так. Раніше ви засвідчили, буцімто знали, що наближаєтеся до Керрі. Чи можете ви це пояснити? Ні. Чи відчували ви її запах? Що? Чи не йшли ви на запах? Сміх у задніх рядах. Ви зі мною граєтесь? Будь ласка, відповідайте на питання. Ні, я не йшла на запах. Ви її бачили? Ні. Вчули її? Ні. Тоді як ви могли знати, що вона там? А як знав Том Квілен чи Кора Сімар, чи бідолаха Вік Муні, як вони всі знали? Міс, відповідайте на питання. Зараз не час і не місце для зухвалості. Але ж вони всі сказали, що просто знали. Хіба ні? Я читала свідчення місіс Сімар у газеті. А гідранти, що самі повідкручувались. І колонки на заправках, що зламали свої замки, увімкнулися. І дроти, котрі зірвалися зі своїх стовпів. І... Міс Снел, будь ласка. Усе це зафіксовано в матеріалах розслідування цієї комісії. Ми зараз не про це говоримо. А про що ж тоді? Ви шукаєте правду чи просто відбувайла? Ви заперечуєте, що заздалегідь знали місце перебування Керрі Вайт. Звісно, заперечую. Який абсурд. Невже. Чому ж абсурд? Ну, якщо ви підозрюєте якусь змову, то це абсурд, бо Керрі вмирала, коли я її знайшла. І то не була легка смерть. Якщо ви не знали про місце її перебування заздалегідь, то як же ви йшли просто до нього? Який же ти дурень? Ти почув, бодай, трохи з того, що тобі розповідали? Усі знали, що то Керрі. Будь-хто міг би її знайти, якби налаштував на це свої думки. Але її знайшов не будь-хто, а саме ви. Чи можете ви сказати, чому люди не почали сходитися в те місце звідусіль, як металева стружка, притягнута магнітом? Вона швидко слабнула, мабуть, ділянка її впливу зменшувалася. Гадаю, ви погодитеся, що це мало обґрунтоване припущення? Звісно, так. На тему Кері Вайт усі наші припущення мало обґрунтовані. Нехай буде по-вашому, міс Снелл. А тепер, як би ми розглянули?» Спочатку, коли вона вибралася з лугу Генрі Дрейна на насип достоянки кавалера, їй здалося, що Кері мертва. Її лежача фігура виднілася посередині стоянки і здавалася дивно зжухлою і зіжмаканою. Сьюз згадала мертвих тварин, яких бачила на трасі 95 бурундуків, бабаків, скунців, котрих розчавило ревучими вантажівками і універсалами. Але в думках і досі відчувалася та присутність, що вперто вібрувала, без кінця повторюючи позивні особистості кері Вайт. То була сутність кері. «Гештальт». Зараз вони звучали не пронизливою сурмою, а приглушено і розмито, мірно загасаючи. Непритомна. Сю перелізла через поруччя, що обмежувала стоянку і відчула на обличчі жар пожежі. Будівля кавалера мала дерев'яну основу, і вона жваво зайнялася. На обвуглених рештках авто праворуч від заднього виходу вихилялися язики полум'я. «Значить, Керрі зробила це». С'ю не пішла дивитися, чи хтось там є. Зараз це не мало значення. Не чуючи власних кроків через голодне тріщання вогню, вона підійшла до місця, де Керрі лежала на боці. З гірким, приголомшеним жалем С'ю глянула на скручене тіло коло своїх ніг. Ручка жорстокого ножа стирчала з плеча Керрі, і дівчина, лежачи в калюжій крові, частина якої текла з рота. Було схоже на те, що перед тим, як Керрі покинула свідомість, вона намагалася перевернутися на спину. Здатна починати пожежі, зривати електричні дроти, здатна вбивати мало не самою думкою, не здатна перевернутися на спину. Сью стала на коліна, взяла її за руку і інше плече і обережно перевернула. Керрі глухо застогнала, повіки затріпотіли. Відчуття її присутності в думках Сью загострилося – Ніби ментальна картина набирала різкості. «То там?» І Сью, не задумавшись, відповіла в такий самий спосіб. «Це я, С'ю снел. Але потреби продумувати своє ім'я не було. Думка про саму себе не була ані словом, ані картинками. Це усвідомлення раптом розставило все по місцях. Зробило його справжнім. І співчуття до Керрі прорвалося крізь пелену її шоку. «Керрі з відсутнім притупленим осудом». Ви підманули мене, ви всі мене підманули. Кері, я навіть не знаю, що сталося, що з Томі. Ви підманули мене, все сталося, обман, обман, обман, о гидка витівка. Суміш образів та емоцій була невимовно разюча кров, сум, страх. Останній брудний жарт у довгому ланцюжку брудних жартів. Вони спалахували в запаморочливій послідовності, від чого безпорадні думки С'ю безнадійно затуманилися. Тепер вони поділяли жахливу повноту абсолютного знання. Кері не треба, не треба боляче. А зараз дівчата кидалися прокладками, гукали, сміялись, і обличчя Сью відбилося в її власних думках. Огидне, карикатурне, з величезним ротом, жорстоко прекрасне. Дивись на всі брудні жарти, дивись на моє життя. Один довгий брудний жарт. Подивись, Кері, зазирни в мене, і Кері зазирнула. Відчуття було страхітливе. Її думки і нервова система стали бібліотекою, яку читач із відчайдушною потребою похабцем продивлявся, легенько проводив пальцями по полицях з книжками, брав деякі до рук, продивлявся їх, сканував, ставив назад, деякі впускав на підлогу, від чого сторінки дико тріпотіли. «Уривки, тут я ще дитина, ненавиджу татку, ох, мама, розкриті губи, ох, зуби, Бобі, штовхнув мене, ох, коліно, машина». «Хочу кататися, їдемо до тітки Сесилії, мамо, ходи, я попісяла». На вітрах пам'яті, далі, далі, нарешті досягнувши полиці з написом «Томмі» і під заголовком «Випускний». Книжки махом розкривалися, спалахи переживань, примітки на полях, написані іерогліфами емоції, складнішими, ніж ті, що на розецькому камені. Вона дивилася. Знайшла більше, ніж Сью сама підозрювала. Любов до томі, заздрість, егоїзм, потреба підкорити його своїй волі, щоб він запросив Керрі відразу до самої Керрі, могла б краще дбати про себе, виглядає як страшна жаба. Ненависть до міз-дежарден, ненависть до себе самої. але жодних лихих намірів щодо самої Керрі, жодних планів вивести її на видноту і там знищити. Гарячкове відчуття того, що її гвалтують у власному найтаємнішому сховку, Почало спадати. Вона відчула, як Керрі вийшла слабка і виснажена. «Чого ти просто не дала мені спокій? Керрі, я? Мама була б жива, я вбила маму, хоч до неї, ох, болить у грудях, болить у плечі. Ох, охо, ох, хочу до мами». «Керрі, я?» Вона не могла завершити цю думку, не мала чим її доповнити. С'ю раптом захопив жах, а ще гіршим було те, що вона ніяк не могла його означити. Скривавлена дивачка на заляпаному мастилом асфальті раптом здалася їй безглуздою і страшною у своєму болі і смерті. О, мамо, мені страшно, мамо, мамо. Сюна намагалася віддалитися, від'єднати свою свідомість, щоб не порушити приватності бодай останніх хвилин Керрі, але не могла. Вона почувалася так, ніби вмирала сама, і їй не хотілося дивитися цей анонс власного неминучого кінця. Керрі, пусти мене. «Мамо! Мамо! Мамо!» Внутрішній крик наріс до фанфарного, неможливого крещендо, а тоді раптом затух. С'ю здалося, ніби вона якусь мить бачила, як вогник свічки з неймовірною швидкістю зникає в довгому чорному тунелі. Вона помирає, о боже, я відчуваю, як вона помирає. А тоді вогник зник, і останньою свідомою думкою стало «Мамо, вибачте». А тоді вона обірвалась, і Сью залишилася налаштована на порожню, дурну частоту, на якій гули фізичні нервові закінчення, що помиратимуть іще кілька годин. Сью поспотикалася до краю стоянки, тримаючи руки перед собою, наче сліпа. Вона наскочила на поруччя на рівні свого коліна, перелетіла через нього і скотилася з насипу. Тоді зіп'ялася на ноги і подалася полем яке затягувало білими клаптями містичного приземного туману. У загальній нічній нерухомості кричав пугач. «Оховав, оховав, хтось помирає!» І бездумно голосували цвіркуни. Вона побігла, повітря наповнювало всі груди, вона побігла від Томі, від пожеж і вибухів, від Керрі, але перш за все від кінцевого жаху. Тієї останньої ясної думки, яку швидко змило в чорний тунель вічності, яка лишила по собі тільки порожні, тупоголови шипіння, прозаїчної статики. Після спалах неохоче почав загасати, лишивши в її думках блаженну прохолодну темряву, яка нічого не знала. Вона сповільнилася, тоді зупинилась і відчула, як щось почалося. Вона стояла посеред великого імлистого поля, от-от маючи усвідомити. Її швидке дихання потроху-потроху сповільнювалося, тоді запнулося, ніби забите. І раптом вилетіло з неї одним заливчастим, обманутим криком, коли вона відчула, як її стегнами повільно стікає менструальна кров.